Să vedem ce are Dumnezeu în plan pentru viețile noastre ca să ne vorbească astăzi și noi să putem să înțelegem ceea ce El vrea de la noi. Vreau să vă spun că în timpul taberei am avut ocazia să vin de câteva ori la întâlnirile care au fost aici și... Uh, am fost atins de prezența lui Dumnezeu în mijlocul tinerilor. M-am bucurat foarte mult de tinerii care au răspuns din țară, care au venit și au fost gata să plătească costul care li s-a cerut pentru această tabără, M-am bucurat foarte mult de tinerii din biserica noastră care au beneficiat de harul acesta și am zis ce păcat este pentru cei care n-au beneficiat de această binecuvântare. Aș vrea să... Înțelegem că este foarte important ori de câte ori facem anumite lucrări, chiar prezența noastră, chiar dacă poate nu suntem implicați în organizare, nu suntem implicați în trupa de închinare, dar prezența noastră este foarte importantă și vreau să mulțumesc celor care s-au implicat în organizarea taberei, vreau să mulțumesc celor care s-au sacrificat pentru această lucrare acelora care au venit și care au înțeles importanța acestui lucru să fie prezenți la această lucrare pe care noi o luăm ca o sarcină în anii care urmează. Privind lucrarea de tineret, vrem în fiecare an să organizăm Conferința Națională a Tinerilor și Tabăra Națională a Tinerilor. E posibil să fie în altă perioadă, dar Cred că Dumnezeu ne cheamă la această lucrare și mulțumim Domnului că avem și facilități în direcția aceasta și putem să găzduim și lucrul acesta este foarte important, să stea în condiții de hotel și să se bucure de tot ceea ce Dumnezeu are prin aceste lucrări pentru noi. În această dimineață Vreau să merg mai departe cu cuvântul care ne poate ajuta în toate situațiile vieții noastre, care poate să determine în viața noastră o schimbare, cuvântul lui Dumnezeu care ne face să fim mai buni. Așa cum spune Apostolul Pavel, că Biblia, este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și am văzut într-o perioadă de timp de câteva luni ce trebuie să facem noi pentru a fi mai bun, pentru a lucra la un potențial maxim, pentru a depăși nivelul de mediocritate, pentru a trăi la superlativ. Și al șaptelea lucru pe care l-am abordat duminica trecută este ca noi să unim cu credința noastră faptul, adică nu este de ajuns să credem în inima noastră și la nivelul minții noastre. Această credință trebuie să cucerească întreaga noastră ființă. Și dacă noi credem cu adevărat, atunci trebuie să facem pași ai credinței. Duminica trecută am înțeles... Primul pas pe care trebuie să-l facem în a uni credința cu fapta este să ne așteptăm să fim binecuvântați. Să credem că Dumnezeu poate să ne binecuvânteze, că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și că Dumnezeu deja ne-a binecuvântat. Doar noi trebuie să devenim posesori ai binecuvântărilor lui Dumnezeu. În această dimineață vreau să citesc psalmul 100. E un psalm deosebit. Și acest psalm ne va spune care este pasul al doilea pe care noi trebuie să-l facem în a exprima atitudinea noastră de a uni credința cu fapta. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii Pământului, Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți familiari cu ce se petrece toamna nu știu dacă se mai petrece acum, dar ce se petrecea în timpul copilăriei mele la Sâniob către Marghita. Când eu eram copil, Toamna, în loc de ziua mulțumirei și ziua recoltei, în ținuturile unde am copilărit, la Sâniob, am copilărit la Sărsig, acolo era o sărbătoare numită Bulciugu. Era o sărbătoare când toți din împrejurim se strângeau acolo și veneau fiecare cu produsele lor. Și mă amintesc că din tot ce era expus acolo, pe mine mă interesa trei lucruri. Sucor sucit, mizeș și lemonadă. Cine știe ce sucorul sucit? Și mizeșul. Ridicați vă sus. Este vreunul tânăr pe aici. Tinerilor, nu știți voi cât de bun e socit. Și vă gândiți că așteptam un an de zile să putem să mâncăm mizeș și zucor socit și limonadă de care n-am mai băut de atunci, nicăieri. Pentru că avea un gust extraordinar. Când părinții ne spunea, fiți atenți că vine bulciugul, știam ce înseamnă lucrul acesta. Dacă măturam curtea, Aveam promisiune, o să ai o bucată de mizești. Tot ce ne dădea de făcut, făceam fără probleme. Seara, înainte de a veni bulciugul, veneam la părinți și spuneam, așa e că eu merit mai mult sucor sucit? așa e că mie o să-mi iei bucată mai mare de mizeș Și ne bucuram înainte de a mânca și de a gusta din aceste bunuri. Era o bucurie extraordinară. Mi-amintesc că mergeam pe jos și era, deși era o distanță destul de mare, aproape 15 kilometri, mi se părea o distanță mică. Pentru că știam ce ne așteaptă. Odată toate că părinții erau destul de buni cu noi, se întâmpla câteodată că noi nu puteam merge, că veneau de la bulciug și noi îi așteptam cu coșurile pline de țucur socit și de mizeși. Și ei ne aduceau doar câteva bucăți și ne spuneau că s-au bătut grecii. Și că n-au putut să ia mai mult. De atunci am avut un pic de pică pe greci. Și am zis, mă, nu pot să stai acasă? Să lase bulciugul în pace? Și când am ajuns în Atena, mi-am dat seama că a fost o manevră a părinților, pentru că grecii nu se prea ceartă, stau toată noaptea la taifas, și nu te-ar fi împiedicat ca să cumperi mizeș și sucuri socit. Ce vreau să spun prin aceasta? Ca și copii, noi credeam în ceea ce ne spuneau părinții noștri și ne bucuram înainte de a veni ziua respectivă. Ne bucuram cu o bucurie deosebită. să tam de bucurie. Și părinții erau atât de bucuroși când ne vedeau înainte de a intra în curte, că ne uitam prin gard, ne uitam pe la căput, să vedem dacă vin, când vin, să ne aducă ceea ce noi doream. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață se adresează către noi și ne spune, când veniți în prezența Lui Dumnezeu, un secret al trăirii voastre la superlativ este să fiți veseli. Pe lângă faptul că noi trebuie să trăim așteptarea noastră, Că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, că are de unde ne binecuvânta, că deja a programat binecuvântări pentru viața noastră, doar trebuie să intrăm în posesia acestor binecuvântări? Alături de faptul acesta, dacă tu vrei să unești credința cu fapta, expresia cea mai concludentă, a unirii credinței cu fapta este că tu trăiești veselia înainte de a experimenta binecuvântarea înainte de a experimenta ceea ce Dumnezeu îți spune că vrea să ți dea tu să te bucuri sunt atât oameni și printre ei Mulți creștini care trăiesc într-un mod foarte stresant. Fața lor este posomorâtă. Bucuria nu o vezi pe fețele lor. Sunt foarte mulți creștini care... Cred în Dumnezeu, dar ei au rămas la mormântarea lui Isus Hristos. Ei îl jelesc și astăzi pe Isus. Ei și astăzi se îmbracă în negru ca semn că îl jelesc pe Isus. Ei și astăzi, când vin la întâlnirea cu Dumnezeu, ei sunt super... Sobri. Ei nu pot să-și permită să râdă, nu pot să-și permită să exprime voioșia, veselia și extazul. Consideră un păcat lucrul acesta. Sunt creștini care refuză să meargă în locuri, în care Dumnezeu se laudă expresiv. Și ei cred că este păcătos lucrul acesta. În această dimineață aș vrea să vedem în mod clar ce ne spune cartea întâlnirii cu Dumnezeu. Eu așa numesc psalmii, pentru că psalmii ne prezintă modul în care să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu. Când mergi la o întâlnire, există anumite reguli pe care tu trebuie să le respecti. Dacă doi tineri își fixează întâlnirea, este foarte clar că primul lucru de care trebuie să aibă grijă este să meargă să-și facă duș. Că dacă miroșa transpirației și dacă hainele nu-ți sunt curate, întâlnirea va dura doar câteva minute sau secunde. Apoi, un alt lucru este modul în care să te prezinți la acea întâlnire. Dacă te vei întâlni cu o fată, și ești băiat și vei sta cu capul în jos și nu te vei uita în ochii ei și nu vei începe să zâmbești și nu te vei simți fericit în prezența ei. Vreau să spun că este ultima întâlnire pe care ți-o poți programa cu acea fată Este clar lucrul acesta. Dacă tu vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, dacă tu vrei să intri în prezența lui Dumnezeu, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Și în mod deosebit, salmistul ne spune că noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu plini de entuziasm. Nu. No iară e duminică, iară trebuie să ne închinăm, Domnule, o jumătate de oră să stai în picioare. A tinerii pot să cânte, da. Eu la ce? Ei pot să sară în sus, ei pot să exprime bucuria, dar eu? Eu am problemele mele, mă doare coloana, mă doare picioarele. Am eu necazurile mele, nu pot să fiu ca și eu. Frații mei, stimați creștini, dacă ne uităm foarte clar la ceea ce psalmistul, care este cuvântul lui Dumnezeu, ne spune, la modul în care noi trebuie să venim în prezența lui Dumnezeu și să ne pregătim pentru momentul acesta, este foarte important să luăm aminte. De ce să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu? Care este motivul temeinic, argumentul pentru care noi trebuie să fim vese. Psalmul 100 ne prezintă cinci argumente pe care dacă astăzi le vei considera, vei putea să vii în prezența lui Dumnezeu plin de bucurie. Veselia se va vedea pe fața ta, veselia se va exprima prin tot ceea ce tu faci și prin modul în care stai în prezența Lui Dumnezeu. Dar nu numai în prezența Lui Dumnezeu, ori de câte ori ceri lăuzirea, binecuvântarea și harul Lui Dumnezeu peste tine. Salmistul spune... Să știți, după ce spune, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii Pământului. Toți locuitorii Pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Cine? Toți locuitorii Pământului. Veniți cu veselie înaintea Lui. Prezintă argumentele pe baza cărora noi putem striga de bucurie, noi putem să venim plini de bucurie și să-i slujim Domnului și să fim plini de veselie înaintea Lui. Primul argument, zice, să știți că Domnul este Dumnezeu. Cel cu care vrei să te întâlnești, cel cu care ai de a face, este Dumnezeu. Și Psalmul 46... Ne spune, opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc pe pământ, eu stăpânesc peste neamuri. Isaia ne spune, eu sunt în control și dacă un om nu răspunde, eu chem o pasăre Și vreau în această dimineață să știi Că Domnul căruia tu ți-ai predat viața, că Domnul căruia tu te rogi atunci când ai nevoie de ajutor, este Dumnezeu. Al doilea argument, să știți că El ne-a făcut. El este creatorul nostru. Un om care a ajuns în stradă a găsit printre gunoaiele pe care el le strângea un tablou destul de uzat, murdărit și... Deși nu era artist omul acesta, și-a dat seama că acel tablou poate să aibă o valoare. S-a dus în oraș la un magazin la care se vindea lucruri vechi și a zis, am găsit acest tablou, aș vrea să-mi-l ev evaluați. Și specialistul care era acolo, când s-a uitat la tablou, a rămas înmărmurit. Era o copie, era originalul unei lucrări a unui mare artist, foarte cunoscut artist. Și s-a uitat în catalogul de evaluare a... Tablourilor acestui artist și apoi s-a uitat la omul zdrențuros, venit de pe stradă, care durmea în canale și a zis, omule, ai o valoare extraordinară în mâinile tale. Ai găsit la gunoi ceva extraordinar. Valoarea acestui tablou este peste un milion de dolari. Până înțeles, omul s-a bucurat pentru că era salvarea lui. Frații mei, stimați creștini, de ce să ne bucurăm noi? În primul rând, Domnul este Dumnezeu. În al doilea rând, El ne-a creat dacă artiștii recunoscuți din lumea aceasta, lucrările lor sunt evaluate după câțiva ani la milioane de dolari, tu ești un original al creatorului care a creat cerul și pământul, care l-a creat pe Michelangelo, care l-a creat pe alți artiști, tu ești făptura mâinilor lui, în tine Dumnezeu a pus toată știința și măestria lui. Vorbeam cu doctorul Tim și Luke și Lim și spuneau ei, ființa umană este o ființă extraordinară. După 51 de practică medicală, ei spun lucrul acesta este ceva extraordinar. În continuare descoperim lucruri pe care nu le-am știut despre ființa umană. De ce să te bucuri? De ce să fii voios? Ești originalul lucrării lui Dumnezeu. Nu poți să fii comparat cu nimeni în universul acesta, pentru că tu ești un unicat. Nu ești un produs de serie, tu ești un unicat creat de mâna lui Dumnezeu. Sunt lucruri în universul acesta care au apărut la cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt lucruri la care Dumnezeu a pus mâna lui. Și tu ești această ființă minunată, creată de Dumnezeu. Un argument să fii vesel, pentru că tu ai o valoare inestimabilă. Citește psalmul 139, atât de mult îmi salmul psalmul acesta, când mă uit la mine și zic, Doamne, cam care e valoarea mea? Mă uit, citesc psalmul acesta și imediat mă pun pe podiumul olimpic și zic, Doamne, îți mulțumesc că am o valoare extraordinară în ochii tăi. Îți mulțumesc, Doamne, că ai grijă de mine pentru că ai investit în mine o asemenea valoare. Al treilea lucru, argument să fii vesel, să te bucuri, că suntem mai Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Ioan spune, Dumnezeu nu numai că ne-a creat, Dumnezeu nu numai că este Dumnezeu care a zis și s-a făcut universul acesta, pe care oamenii încearcă să-l descifreze. N-ați văzut experiențele din săptămâna aceasta? Acceleratorul de particule care vrea să reproducă bimbangul, ca oamenii să vadă cam ce s-a întâmplat atunci când a luat ființă universul acesta. Simplu, Dumnezeu a zis și a luat ființă. Noi încercăm să reproducem ce înseamnă lucrul acesta. Și ne speriem și trăim spasme. Frații mei, să nu vă speriați niciodată când vin vești de genul acesta s face găuri negre, s-a absorbit pământul. Astea sunt niște prostii și niște manevre, chiar dacă în numele științei. Biblia, Cartea Sfântă, ne dă semnele sfârșitului pământului. Și noi creștinii nu trebuie să ne speriem de toate veștile? Eu am, am dormit atât de liniști și am știut, nu se întâmplă nimic. Ce se poate întâmpla, li se strică senzorii sau poate tunelul care l-au făcut de atâția kilometri se va surpa. Atât. Și cei peste 4 miliarde de euro care i-au investit acolo se vor duce și investitorii vor sta cu buzele umflate și se vor uita. Așa, zice. așa cum spunea unul din cei dintre comentatori, se duc pe urmele lui Dumnezeu. Și nu-L ajung pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu depășește viteza luminii. Amin. Amin. Și ei n-au văzut lucruri care depășește viteza luminii. asta e viteza cea mai superioară pe care o putem experimenta și pe care o putem sesiza cu sesizoarele noastre și cu acceleratoarele noastre. Ai Lui suntem. Ioan spune... Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui. Adică cei ce cred în El au dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Cei care Îl primesc în inimă pe Isus Hristos sunt copiii Lui Dumnezeu. Și dacă tu ești unul dintre aceia, dacă cumva n-ai certitudinea că ești un copil al lui Dumnezeu, aș vrea să fii atent în continuare, pentru că la urmă te voi provoca, pentru că este ziua ta în care tu trebuie să ai certitudinea că ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, că ești cu adevărat și că te poți bucura pe baza acestui argument că ești al lui Dumnezeu. Ce nu-i a tău, arunci, nu porți mare grijă. Știu ce înseamnă că am lucrat în colectiv. Știu ce s-a întâmplat cu carele care le-au strâns de la oameni și nici erau niște care deosebite. Plugurile, uneltele agricole. Într-o vală le-am potrocit pe toate. Noi copii. Ne-am aprins, ne-am jucat cu ele și am văzut cum se duce căutarea oamenilor de ani de zile. Nu era nostru, ne-am trudit noi pentru ele. Dar dacă tu ești al lui Dumnezeu și ai certitudinea aceasta, vreau să spun în această dimineață, mare trebuie să fie bucuria care cuprinde inima ta, pentru că știi că Dumnezeu nu te va lăsa la voia întâmplării. Dacă noi care suntem răi știm să dăm daruri bune copiilor noștri, știm să ne îngrijim de copiii noștri, apoi fii sigur că Dumnezeu care este bun, îndelung răbdător, plin de bunătate, El știe să se comporte cu copiii Lui. Și un motiv de bucurie pentru tine și pentru mine, să stai înaintea lui Dumnezeu, să-L pe Dumnezeu, să salți de bucurie, să-L glorifici pe Dumnezeu. Pentru că tu îi aparții lui Dumnezeu, că cine se atinge de tine, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu, că satan n-are dreptul să treacă peste Dumnezeu, numai dacă tu îi dai dreptul acesta. Dacă tu îi dai dreptul acesta și ești de sub protecția lui Dumnezeu și te comporți ca și cum n-ai fi un copil al lui Dumnezeu, deavolo folosește momentul acesta și îți ia buletinul de identitate și te dezorientează și nu mai știi a cui ești. Deci în această dimineață aș vrea să îți recapeți. Conștiența, siguranța. Dacă aparții sau nu aparții lui Dumnezeu. Apoi versetul 5 ne mai dă încă două motive pentru care noi în mod logic și justificat putem să trăim veselia în viața noastră și să fim bucuroși toată viața noastră. Căci Domnul este bun. Noi putem să ne bucurăm pentru că Domnul care este Dumnezeu, care te-a creat, care ți-a dat dreptul să fii a Lui, este bun. Și nu numai că e bun, dar e plin de bunătate, este îndelung răbdător și te iubește. Bunătatea lui Dumnezeu se revarsă peste tine într-un mod extraordinar. Având această conștiență că Dumnezeu este bun, ești justificat să te bucuri. Dacă ai ști că Dumnezeu este rău, ai sta într-un colț și ai zice aștept să mă trăznească. Aștept să mă lovească cu nuiaua. Dar tu știi că Dumnezeu este bun, tu știi că dacă tu ajungi la conștiența că ai păcătuit înaintea Lui și tu iei decizia să nu mai stai în păcat, mărturisești păcatul înaintea Lui Dumnezeu, Vii și te recunoști, regreți păcatul acesta, ceri iertare Lui Dumnezeu, Dumnezeu este bun și te iartă! Și poate mâine vei păcătui iar și bunătatea lui Dumnezeu o vei experimenta din nou. Nu e un motiv de bucurie, nu e un motiv de veselie să ne bucurăm că Dumnezeu este bun. Și apoi al cincilea lucru, credincioșirea lui sine de neam în neam. Știți ce înseamnă să fii credincios? Le spuneam tinerilor, ieri după masă, cei care s-au căsătorit, Mădălin și Diana, legământul pe care îl faceți este pentru toată viața voastră. Trebuie să fiți credincioși unul celuilalt până la moarte. Dumnezeu este credincios din neam în neam. Credincioșia lui Dumnezeu se transferă de la generație la generație. Ce a spus Dumnezeu, El va împlini. Și dacă ai dubii de credincioșia lui Dumnezeu, uită-te în această carte și vei vedea că Dumnezeu este credincios. Ai atâtea exemple prin care poți să înțelegi lucrul acesta, să-l pui la inima ta și să te bucuri. Să trăiești o viață plină de veselie, plină de bucurie. Pentru că la aceasta te cheamă Dumnezeu să nu stai plecat ca un pipirig, să nu stai toată ziua bosunflat, să nu stai toată ziua stresat, să nu stai toată ziua sub imperativul pedepsei ce să te bucuri, că vine ziua când vei pleca de pe pământul acesta, vei spune bye-bye la toate problemele, la toate situațiile cu care te-ai confruntat, pe care poate unele nu le-ai rezolvat și vei merge să te odihnești și să-L pe Dumnezeu. Când ai tu această credință, când eu Cred în Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu există motive să fiu întristat. Nu există motive să fiu sobru. Nu există motive să stau cu capul plecat. Ce am atâtea motive care stau și argumente care justifică să fiu bucuros, să vin la biserică, să-L laud pe Dumnezeu cu toată ființa mea, să-L glorific pe Dumnezeu, să salt de bucurie înaintea Domnului și să mă bucur de tot ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. Haideți să vedem cum ne putem exprima veselia. Care sunt limitele în care noi ca și creștini, ca și copii ai Lui Dumnezeu, care credem că Domnul căruia ne-am predat viața este Dumnezeu, El ne-a creat, noi suntem opera Lui unică, lucrarea mâinilor Lui. Noi suntem ai Lui pentru că ne-am predat și am crezut în numele Lui. Noi credem că El este bun și este credincios. În final, veselia, bucuria este o decizie. Există stări care te pot influența, dar în mod final, fără să fac prea multe explicații, veselia și bucuria este o decizie. Depinde de tine și depinde de mine dacă mă voi bucura, cu toate argumentele pe care le avem. Este o decizie pe care noi trebuie să o luăm. Cum putem să ne exprimăm veselia noastră? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în proverbe, capitolul 15, versetul 13, o inimă veselă înseninează fața. Veselia nu poți ascunde. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem ascunde. Sunt gândurile, le putem ascunde. Sunt anumite lucruri pe care le putem manevra și față de o persoană care nu vrem să le exteriorizăm, le putem ține înăuntru. Dar cuvântul Domnului spune că o inimă veselă, ceva ce este în interiorul tău, nu poți să pui capacul și să ții acolo, pentru că iese afară, se arată, se exprimă în primul rând pe fața ta. Fața se înseninează. v mai spus lucrul acesta, am stat odată pe corzo și m-am uitat la oamenii care treceau. Și m-am uitat la fața lor și după față am putut să disting care sunt oamenii credincioși cu adevărat. I-am văzut cu o față luminată, cu o față înseninată. Oamenii lui Dumnezeu știu să zâmbească. Oamenii lui Dumnezeu știu să râdă. În proverbe, în capitolul 20, 31, versetul 25, ni se spune că femeia care este plină de tărie și slavă, Iar râde de ziua de mâine. Nu tremură. Nu se sucește în pat noaptea că nu mai poate dormi de îngrijorare. Ea râde de ziua de mâine pentru că ea știe că Domnul ei este Dumnezeu. Ea știe că este opera lui Dumnezeu și care are valoare în ochii lui Dumnezeu. Oi tot salmistul ne spune că Dumnezeu în cer râde. Asta e atmosfera în cer, frații mei. Acolo nu este plâns, a știut lucrul acesta? Nu mai sunt lacrimi acolo. Ce om face cei care ne exprimăm credința noastră nu mai prin plâns? Acolo nu există sobrietate, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo este veselie, sunt instrumente, sunt coruri. Acolo Dumnezeu este lăudat în fel și chip. Și este o veselie continuă și o bucurie continuă, ceva care nu te obosește. De multe ori și când râzi, te obosește. Și ajungi la capăt și zici, mă doare stomacul. Am ajuns momente de gen. Dar după ce râzi atâta, parcă ți-a fost injectată adrenalină. Te simți extraordinar. Parcă, parcă uh, ai fost spălat într-o apă care conțin toate mineralele. N-ați experimentat lucrul acesta după ce ai așa bine. Așa. Până ziște, mă doare stomacul. Gata, nu mai pot doare. Nu mă mai face să râd mă doare stomacul. Râzi, mie. Noi suntem chemați să exprimăm veselia din inima noastră, prin zâmbet. Haideți să începem să zâmbim unul către celălalt. Soția mai spune din când în când, mă, nu fie așa de sobru, că să tem oamenii de tine. Eu în inima mea mă simt că zâmbesc tot timpul. Nu știu cum arată în exterior. Așa că va trebui ca să lucrez în direcția aceasta. Și știu că sunt mulți dintre dumneavoastră care sunt ca mine. Va trebui să zâmbesc mai mult, va trebui să râd mai mult, pentru că medicina dovedește că în momentul în care râzi și zâmbești și te destins, Metabolismul trupului, sistemul imunitar este ridicat, este zidit, este întărit. Organele funcționează mult mai bine. Risul este o cură pentru foarte multe boli. n știu știut lucrul acesta. În loc să ei medicamente care costă, apucă-te să râzi. Du-te în camera ta să nu zică că ai nebunit. Haideți să rede mai mult. Un alt mod de exprimare a veseliei, așa cum salmul ne arată, este prin săltat de bucurie. Zaharia 9 cu 9. Saltă de veselie Fica Sionului. Isus a zis în Luca 6 cu 23. Isus, fiți atenți! Bucurați-vă și săltați de veserie. pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Isus, da, Isus, că Isus nu e cu barbă lungă, sobru cu sulul la subțioară și se uită la tine, parcă te-ar mânca din nou. Nu, no, Iisus este cu o față senină, deosebită de orice față de pe pământul acesta. Iisus a știut să râdă, Iisus a știut să se bucure, Iisus ne-a spus nouă, bucurați-vă și săltați de bucurie. Sincer vă spun, când am citit aceste versete și am pregătit subiectul acesta, am zis Doamne, îți mulțumesc că îmi vorbești. Și eu aș vrea să săr ca și tine. Încerc să săr, dar nu mă pot desprinde de pământ. Al treilea mod, primul verset din psalmul care l-am citit spune Strigați de bucurie către Domnul! Dar n-aude Dumnezeu. Aude. Dar eu știu ca părinte atunci când copilul meu strigă, când a ajuns la nivelul acesta de decibeli și striga, când depășește nivelul de șoaptă, când depășește nivelul de a vorbi așa, în mod normal, când îl văd că strigă, înseamnă ori e în pericol, orică este foarte bucuros și mai ales dacă îl văd că strigă de bucurie, zic, mă uite ce bucurie i-am făcut Extraordinar. Merită, domne, să-i dau cât? 3000 de euro să-și cumpere o mașină. Second hand. Săltați de veselie, Zaharia, strigă de veselie și bucurie, fica Sionului. Lații mei, haideți să nu ne deranjăm când strigăm de bucurie, să-L slăvim pe Domnul. O, de câte ori avem ocazia? Cu strigăte de bucurie înaintea Domnului. Patru, slujiți cu bucurie înaintea Domnului. Slujiți cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Domnului. Nu? No. Iară ne începe să ne, ne cheamă să facem voluntariat, Iară ne pune să semnăm cardul de rugăciune. Zeciuială. Zile de post. O, Doamne, nu este altă biserică care nu pretind lucrurile astea. Frații mei, a sluji Domnului, nu e o povară, ci o onoare. A sluji pe Creatorul lumii acesteia. Mi-amintesc de cineva care a vrut să învețe meserie și s-a dus la cel mai bun meseriaș și a zis, Domnule, permite-mi să fac tot ceea ce Tu îmi vei spune fără să mă plătești. Domnul s-a uitat la el și a zis, mă, cum? Simplu, vreau să-ți slujesc, să fiu ucenicul tău, să fac lucrurile cele mai mizerabile, pe care ție nu-ți place să le faci, și să stau lângă tine. Și omul și-a dat seama și a zis, într-adevăr, vrei să furi meseria. Nu mi-ai spus-o, știu lucrul acesta, dar te accept. Slujiți Domnului cu bucurie. Frații mei, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrător. Frații mei, sincer, stau înaintea Domnului și mă rog. Doamne, vreau să văd. Avem atâta nevoie de lideri. Vrem ca lucrarea cu tinerii să crească. Vrem ca lucrarea cu copiii să crească. Vrem ca lucrarea cu adulții să crească. Doamne, vreau să văd cine este gata să se pună pe altarul Tău, cine este gata, Doamne, să slujească cu bucurie, cine este gata când îl chemi să vină o milă, el se duce două mile. Și zici, mă, omul ăsta, în el este ceva. Ăsta nu face numai cât îi spui, el merge mai departe. Sau vine la tine și spune, uite, am timp liber, dăm ceva de lucru. Vreau să ajut lucrarea lui Dumnezeu. Sunt exaltat, nu e o povoară pentru mine, ci este o onoare să slujez Domnului. Avem tineri și am avut tineri care au venit, frate, dă-ne de lucru. Dar tu nu vrei să petești la internet, la... Nu, e o onoare pentru mine mai mare decât să navighez pe internet, să răspund unde e nevoie. Cred că Domnul ne vorbește. Și în al cincilea mod, ceva extraordinar. Intați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Veselia se poate exprima prin cântare. Dumnezeu ne cere să cântăm. Aveam în sat un om, era creștin. Avea șapte copii, era cel, printre cei mai săraci din sat. De multe ori nu schimba cămașa o lună de zile. În fiecare dimineață se scula la ora 4 și jumătate și venea la ora a să muncească în construcții. Când ajungea noaptea acasă, până la ora 12 lucra alte lucrări în gospodărie. De omul acesta, cât am fost în sat, când îl întâlneam, îl auzeam cântând, el cânta tot timpul. Deci, la toată lumea știa că omul acesta ori fluieră, ori cântă și el este vesel. El este plin de veselie. Dumnezeu așteaptă de la noi să ne exprimăm prin cântare. Nu există om, că poate unii vor zice, apăi frate, eu nu știu să cânt. Vreau să vă spun că atunci când eu încep să cânt în camera mea, soția închide ușa. Și după ce termin cântarea, zice, mă, atâtea dezacorduri ai făcut, dacă te-ai auzit, și eu stau și mă uit la ea și zic, domne, dar a fost așa de minunată cântare, că dacă m-ar înregistra și-ar pune pe un cd s-ar vinde 100%! Când ea cântă, e o crăpușă, parcă cântă o privighetoare. și minunat! Vedeți, sunt cântăreți cu public și cântăreți fără public. Dar toată lumea poate să cânte. Când soția mea mă aude că fluier, de ce nu mă apaciu cu așa? mă da, lasă-mă în pace, să-mi exprim sentimentele mele. Că e un fluier atât de frumos de numă. Și îmi pare rău că în grădină nu există sistem de înregistrare, că ar fi extraordinar. Frații mei, Dumnezeu vrea să fim veseli. Dumnezeu vrea să exprimăm veselia noastră. Prin cele cinci moduri doar sunt anumite moduri, dar sunt unii care uh, au expresii mult mai extravagante. mi amintesc că am văzut pe cineva exprimându-și bucuria și am zis, Doamne, ferește să fac așa. -șa. Dar trebuie să-l lași, pentru că el se bucură, el se simte bine, el este unicat. Și mai ales dacă vine înaintea lui Dumnezeu cu această veselie și șovarsă înaintea lui Dumnezeu. Nu-l tulbura, lasă-l să stea înaintea Domnului și să-l slăvească pe Dumnezeu cu toată ființa Lui. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să ne exprimăm această voioșie. Apocalipsa 19, versetul 7. Să ne bucurăm și să ne veselim. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 10, apostolul Pavel spune. Totdeauna suntem veseli. După ce spune pericolele prin care trece, situațiile în care ajunge, el spune, cu toate acestea, circunstanțele nu pot afecta veselia mea. Pentru că eu am niște stâlpi pe care mă sprijin în veselia mea și circumstanțele nu pot atinge stâlpii aceștia. Eu știu că Domnul este Dumnezeu, El știu că El m-a creat, Eu știu că sunt a Lui, Eu știu că El este bun, Eu știu că El este credincios. Nicio o circumstanță nu poate atinge suportul acesta logic. Și obiectiv, ca să-mi strice veselia și bucuria. N-ai vrea tu să fii într-o asemenea situație ca Apostolul Pavel? N-ai vrea tu cu lanțurile pe mână să te bucuri și să fii vesel înaintea Domnului? N-ai vrea tu... Atunci când ți se face nedreptate și mergi în parc și predice Evanghelia și vine poliția și te bagă în închisoare și îți bagă picioarele în butuți și mâinile ți le leagă cu lanțuri ca nu cumva să te mai bucuri și să salți în prezența Domnului. Și dacă tu nu poți să faci lucrul acesta, începi să scuturi lanțurile și sca niște tamburine. Și apoi... În loc de tobe ai butucii și -i bați și la un moment dat vezi că se scutură zidurile închisorii, se deschid ușile și tu devii liber. Supărarea nu te poate încătușa, stresul nu te poate ține legat. Să nu soarele peste mânia voastră, mânia dispare, Stresul dispare și vine bucuria și inundă ființa ta. Și tu începi să lauzi pe Dumnezeu și începi să baz de și să uite la Dumnezeu, la tine și zici, mă ce cu asta, săracul de ea. Creștinii nu sunt nebuni. Copiii lui Dumnezeu au argumente și bază logică pentru care ei se bucură în prezența lui Dumnezeu. Dacă în această dimineață n-ai certitudinea că ești un copil al Lui Dumnezeu, te înțeleg de ce nu te bucuri. Dacă în această dimineață n-ai certitudinea că Domnul pe care tu îl slujești este Dumnezeu, te înțeleg de ce nu te bucuri. Dacă n-ai conștiența de valoarea pe care tu o ai înaintea lui Dumnezeu și imaginea ta de sine este o imagine demolată complet și tu crezi ceea ce ți-au spus poate părinții, profesorii, prietenii, vai și-amar de tine și tu crezi lucrul acesta. Aș vrea să mergi la evaluator. Aș vrea să iei acest tablou mototolit pe care tu te vezi și să mergi în fața evaluatorului acestuia și să vezi valoarea pe care tu o ai înaintea lui Dumnezeu și să înțelegi și să fii justificat în bucuria și veselia pe care tu o ai. Dacă n-ai știut că Dumnezeu este bun și ai crezut că Dumnezeu stă cu bota peste, întinsă peste capul tău și când vei face o greșeală, te va lovi. Eclesiastul spune, pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată în foteiu a faptelor rele. Adică pentru că Dumnezeu nu plătește cu moartea pe cel care păcătuiește, de aceea este plină inima oamenilor de dorința de a face rău. Adică pentru că Dumnezeu este bun, Oamenii își permit să păcătuiască. trezește te în această dimineață. Vin înaintea Domnului și spune, Doamne, am profitat de bunătatea Ta, Doamne. v mai spus întâmplare aceasta cu un șofer care s-a lăsat de 10 ani de Domnul și s-a dus la o vrăjitoare ca să-i vrăjească. Și vrăjitoarea s-a uitat în ochii lui și a zis Dar cine ești dumneata omule? Că nu te găsesc în cărțile mele. Și când omul acesta... Și-a dat seama de bunătatea lui Dumnezeu, de credincioșia lui Dumnezeu. S-a dus acasă, a mărturisit soției păcatele pe care el le-a făcut. Apoi împreună au stat înaintea lui Dumnezeu și au cerut iertarea și curățirea lui Dumnezeu. Și s-a întors la Dumnezeu cu toată ființa. În dimineața aceasta, dacă ai tăria de caracter, dacă ai sinceritatea, să vii înaintea Domnului și să spui, Doamne, asta sunt. Până astăzi n-am avut niciun argument al bucuriei și al veseliei. Până astăzi i-am condamnat pe cei care se bucură și se veselesc. Până astăzi am crezut că trebuie să trăiesc în mormântarea ta toată viața. Vreau să spun, Iisus am viat. Vreau să spun, Iisus este la dreapta Tatălui. Vreau să spun, Iisus. Este biruitorul. Ar vrea să spun, Iisus trăiește. Și El a spus, voi fi cu voi. El este cu tine până la sfârșitul viacului. Nu te teme de acceleratoarele oamenilor de știință. Indiferent câte mii sunt ei, indiferent cât vor cheltui. teme -te de Dumnezeu care așteaptă să vii înaintea Lui plin de veselie și plin de bucurie. Haide să ne plecăm capetele înaintea Domnului, haide să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să venim înaintea Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață, dacă trebuie să schimbi ceva în viața ta, Vino cu toată sinceritatea înaintea Domnului și spune-i Lui Dumnezeu, Doamne, Aștept ca Tu să încep să lucrezi în viața mea, mă predau Ție, Doamne, ajută-mă, Doamne, la nivelul minții mele să-mi fixez acești cinci stâlpi pe care să se sprijine veselia și bucuria în viața mea și nu numai teoretic, dar practic. Să trăiesc lucrul acesta. Intră într-un dialog cu Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu, predăte Domnului și cere ca Dumnezeu să lucreze în viața ta.